Tosiaan visuaalinen musiikki, eli ihan vaan äänellä kerrotaan kaikki. Kuinka paljon te olette lähteneet tuommoisen, perinteisen ambientin taustasta liikkeelle? No kyllä sitä aika paljon tulee kuunneltua, tuommoista perinteistä ambienttia. Niin... Tietysti se vaikuttaa siihen sitten. Onko teille jotain erityisiä ambient-suosikkeja? No, nämä Steve Rhodes ja Robert Ritz ja ne et. Joo, ja varsinkin mulla, vaan Kaikki ihan siis Kraftwerkista ihan tuonne puolelle. hän of London ja tämän tyyppinen. Yksi mikä on tunnusomaista teidän musiikille on se, että kappaleet on... Aika pitkiä, joskus jopa voisi sanoa hirvittävän pitkiä, yli 40-minuuttisia biisejä. Mikä saa teidät tekemään niin pitkiä juttuja? Se toimii. Tai se tulee jotenkin luonnosta. Ja varsinkin se, että kappalet niin eivät ole tyhjiä välissä, niin tulee sellainen yhtenäisempi kokonaisuus. Teidän musiikissa on aika jänniä soundeja paljon. Mistä ne kaikki äänet on lähtisiin, minkälaisia instrumentteja te käytätte ja mistä muualta te keräätte sitä materiaalia, jos te työstätte sitä musiikkia? No, ei me muilta ainakaan lainata mitään periaatteessa ja ollaan tehty äänityksiä ja soittimia rakenneltu vähän ja sitten synttiä tietysti. Hyvin paljon just että ihan niin kuin ympäristöääniä, että niitä sitten lähdetään muokkaamaan tietokonepohjaisesti ja efekteillä. Ja Kyllä sitä syntyy ajan kuluessa. Silleen, tavalla lähtee äänikin lähtee itse elämään siinä, että ei se tarvitse paljon tehdä, niin se rupeaa jo Näyttää suuntaan, että mihin mennään. Käytättekö kuinka paljon perinteisiä instrumentteja, eli ihan syntikoita, joissa on keyboardit? Meillä on nyt mukana ainakin kolme synttiä. Ja... On tuossa sitten tai rainstickejä. Onko meillä muuta? Kelaan on Joo, sillä niin periaatteessa tulisi toimia ilman syntikoitakin, mutta niin, jollain tavalla täytyy kuitenkin kontrolloida sitä, että käyttöliittymä täytyy löytyä. nyt täällä koneistossa esiintymässä. Minkälaisia suunnitelmia teillä on lähitulevaisuudelle? Aina aika kuluu ja sitten ruvetaan miettimään taas uutta levyä ja minkälaista pitäisi tehdä. Ja. Kyllä sitten aina varmaan kerran vuodessa tupsahtaa jonkunlainen tuotos. Pikkuhiljaa se on tähän mennessä ainakin meidän työskentely että ollut. Aina kun mahdollista, niin soittimet ja muut vempaimet kyllä on käytössä. No niin juttelivat. Jarkko Lahti ja Jukka Andersson eli Rihmasto. Ja muun muassa tällaiselta kuulosti Rihmasto Turussa Koneistofestivaalin keikalla vajaat pari viikkoa sitten. Tässä Rihmasto ja nimetön livepätkä Koneiston keikalta. You. Siinä rihmasto eli Jarkko Lahti ja Jukka Andersson, elävänä Turun koneisto festivaalilla vajaat pari viikkoa sitten. Kuuntelet Radiomafian muu... Joka esiintyy sekä omana itsenään että osana suurempaa, eli uusi miehistä ambient big bandia yhdessä rihmaston ja kahden muun vierailijan kanssa. Ja kohta päästään kuulemaan, minkälaista jälkeä tuo iso kokonpano sai aikaan, mutta sitä ennen Nemesis, eli Hami Hassinen ja Jyrki Kastman ja uusimmat kuulumiset. No ihan viimeaikaiset kuulumiset on ollut lähinnä keikkakuulumisia, että meillä on nyt levyn syksyisen julkaisun jälkeen oikeastaan aika mennyt täysin keikkoja valmistellessa ja sitten niitä soittaessa, joten uuden materiaalin tekeminen on jäänyt tietysti, tai sanotaanko studiotyöskentely on jäänyt sillä lailla niin kuin ehkä hieman lapsipuolen asemaan, eli me nyt vetäydytään jonkinlaiselle tauolle, jolloin olisi tarkoitus pistää se vaikea kolmas albumi pistää sitten kansiin, että osa materiaalista on jo sävelletty ja keikoilla paljon kokeiltukin, että prototyyppejä soitettu jo siellä, että nyt tämä seuraava, Syksyä talvitulla viettää todennäköisesti aika pitkästi studiotyöskentely parissa. Tarkoitus olisi tietysti aina jalostaa jollakin lailla musiikkia. Ja nyt olisi semmoinen idea vähän, että enempi niin nyansseessa, ja, ja jos tämä kolmas levy tulee tässä, sanotaan nyt vaikka ensi vuonna, niin että vähän, vähän enempi tempoa ja vähän vähempi tempoa, että kumpaankin suuntaan laajentaa skaalaa. Se tosiaan tämä meidän kakkoslevy, vaikka siellä ollaan itse varsin tyytyväisiä, niin tuota, se näyttää aika paljon siltä, miltä me kuulostetaan keikalla. Että meidän ekalevyhan oli tietyllä tapaa paljonkin ilmavampia, ehkä semmoinen niin tuota, tietyllä tapaa ehkä jopa minimalistisempi, vaikka kylläkin melodinen aika samalla lailla. Mutta tuota, nyt yritetään ehkä sitä sitten, että tavallaan rytmikkämmät jutut olisi entistä rytmikkäämpiä ja sitten tulisi rauhallisia juttuja, entistä rauhallisempia mukaan, että saataisiin semmoinen niin entistä dynaamisempi ja vaihtelevampi kokonaisuus. Hengittävä levy. Missä pisteessä te olette tällä hetkellä teknisesti? Mä tarkoitan sitä, että kun te nyt lähdette hiilijalleen tekemään sitä vaikeaa kolmatta levyä, niin tehdäänkö se teknisesti suurin piirtein samanlaisella laitteistolla kuin edellinen esimerkiksi? Äh, kyllä itse asiassa. Sillä tuota, no itse asiassa levyjulkaisun jälkeen meillä jonkun verran on tullut uutta laitteistoa, sekä uuden aikaista että vanhanaikaista. Ja just keikka keikkahommien ja muiden takia, niin tuota, Meillä ollut, on paljon laitteita, joita ei vielä tavallaan otettu mukaan niin meidän systeemimme, musiikkitekoprosessi ihan täysi, täydessä määrin, että meillä tulee olemaan nyt varmaan semmoinen osmoosi tulee olemaan niiden laitteiden kanssa tässä jonkun aikaa, että me saadaan saada niitä mukaan kuvioon, mutta äh, pääpiirteissä se tulee olemaan varmaan aika lailla samantyyppisellä kalustolla, että et, tuota, koska meillä on nyt laitteita aika paljon ja me ei oikeastaan koskaan niin kuin alusta lähtien jos meillä on ei ole koskaan myyty vanhoja niin kuin pois, eli Tavallaan meille ne kaikki syntyy oikeastaan yksi soitin, joka on niin kuin nemesis, joka sitten sen, siihen tulee tavallaan koko uusia tahoja. Se on vähän niin kuin joku sellainen kivi, jota hiottaisiin koko ajan, ja lisää, että lisää. Tuota niin, se kehittyy hiljalleen. Että, et en mä usko, että mitään, se on enemmän musiikin sisällöllisessä puolesta tulee olemaan ne muutokset, kuin siinä teknisessä toteutustavassa välttämättä. Se voi ajatella, että aina tulee uusia laitteita, ja... Niitä pikkuhiljaa oppii käyttää, että se on tavallaan semmoista niin nemesiksen päivittämistä, uusia versioita tavallaan niin tähän tekniseen puoleen. Että. Mutta ei tietysti tämä musiikin tekemisen tekniikkaa sinänsä niin tai siihen, että miten ideat syntyy ja lähtee, niin ei se siihen kuitenkaan hirveästi vaikuttaa. Ne on vaan niin uusia värejä tavallaan, ne uudet soundit ja laitteet, miten niillä voi tehdä? Mihin suuntaan laitteisto noin ylipäätään on kehittymässä? Te varmaan joudutte ihan tämän hommankin puolesta seuraamaan aika tarkkaan sitä, minkälaisia laitteita maailmalla tehdään ja mihin suuntaan ne on menossa. No niitä laitteitahan tehdään aivan valtavasti. Tuntuu, että siis varmaan saattelee lukea näitä, niin kuin nyt tietysti koittaa pysyä tasalla lukemalla näitä lehtiä ulkomaalaisia, niin ei varmaan koskaan maailmassa aikaisemmin ole tehty näin paljon syntikoita, uusia ilmestyä, mitä nykyään Eli se on vaan hillitön buumi siinä mielessä, joka kasvaa ja kasvaa lumipallon lailla, mutta tavallaan se ei aina palvele kuitenkaan. Tai sanotaanko, että sitä jää helposti semmoisen laitekoukkuun, että pitää aina ostaa uutta ollakseen ajantasalla. Mutta mun mielestä se on väärä filosofia siinä mielessä, että olisi tärkeämpää, että on muutama laite, jotka tuntee tosi hyvin ja sitten käyttää niitä, koska silloin ne ideat pääsee esille. Muutenhan soittaa oikeastaan niiden laitteiden sillä lailla niin kuin ehdoilla hyvin pitkälle. Eli siis että tämmöisenkin tilaisen me ollaan silloin tällöin jouduttu, mutta siitä yleensä pyristelty tietoisesti sitten pois, että Just sen takia, että meillä tuleekin tämmöinen vähän niin luova tauko, että kerätään ideoita ja äänetetään biisejä, niin päästään tavallaan sinuiksi uusimpien laitteiden kanssa, mitä meillä on. Miten Sky Ageology-levy on otettu vastaan? Se julkaisusta on nyt vajaa vuosi. Mikä on salda? Kyllä se varmasti on varmasti aika hyvin otettu vastaan siinä mielessä, että en tiedä, onko kohtelaisuutta vai mitä, mutta yleensä kaikki kommentit ovat ihan myönteisiä. Joo, en mäkään. en kotiinkaan ulkomailla, enkä postituslistoilla tai internetistä muualla, niin en ole törmännyt niin arvostolle, jos olisi, niin haukuttu. Siinä kertoi että kuulumisia on Nemesis. Ja tällaiselta kuulosti Nemesiksen ja Rihmaston ynnä ystävien yhteinen esitys koneistossa. Lavalla ovat siis Rihmasto eli Jarkko Lahti ja Jukka Andersson, Nemesis eli Ami Hassinen ja Jyrki Kastman sekä Vierailevenä muusikkoina Juni Virtanen ja Teemu Luoma. Näin siis koneistossa, toissa lauantai-iltana. koneistossa toissa lauonta iltana. Lavalla olivat rihmasto eli Jarkko Lahti ja Jukka Andersson, Nemesis eli Ami Hassinen ja Jyrki Kastman sekä vierailevina muusikoina Joni Virtanen ja Teemu Luoma. Ja tässä rihmaston ja Nemesiksen miehet vielä vähän kertovat tämän yhteistyön taustoista. Se lähtee oikeastaan siitä, että me ollaan samasta kaupungista kotos, eli Kokkolasta. Ja, tota, niin, niin Jarkko on käynyt varmaan viimeisen vuoden aikana, koska meidän jokaisella keikalla varmaan vierailijana. Ja sitä kautta meillä on lähtenyt sinne yhteistyö mukaan. Ja kerran oli sellainen keikka, että Jukkakin oli mukana. Ja sillä oli meillä on neljän hengen ambient Että nyt kokeillaan tänään sitä vähän vielä kahdella miehellä laajennettuna. Eli tulee olemaan Ambient Big Band. Rihmaston musiikki on kuitenkin... Aika erilaista kuin Nemesiksen musiikki. Miltä teistä tuntuu soittaa Nemesiksen miesten kanssa? Kai sitä joku sellainen välimuoto tulee. Tai ei sitä oikeastaan tiedä, mitä sitä tulee. rihmasto musiikkina, jos ei ole rytmiä, vaan ääniä, niin se sopii kyllä oikeastaan mihin vaan. Siinä mielessä, että, että se on sitä ympäristöä. Sitä on ottona vielä oikeastaan voi niinku tietää sillä lailla, että se nähdään illalla, että mitä siitä tulee, se on ihan fiilis pohjalta, että kaikki ollaan semmoisia sen henkisiä, että tota, soitetaan mielellä improvisoida, joten kun on vaan sovittu, niin eiköhän se onnistu. Joo, sinne yhdistävistä tekijöistä kanssa, niin tietysti, että varmaan kuunnellaan aika paljon samaa tyyppistä musiikkia kuitenkin, että sekin tavallaan varmaan vaikuttaa siihen, että jotenkin tavallaan kuunnellaan Stevie ja Robert Ritzia ja tietysti rihmastoa, että se on se, tavallaan, se, tavallaan se tausta silloin, mitä kuuntelemaan kuitenkin samankaltainen. Joo, että vaikka voisin päältä katsoen voisi ajatella, sillä, että musiikki hyvin erilaisia, niin siinä kuitenkin tietysti jouduta olemaan silloin niin materiaali puitteissa. että kummaltakin porkaltahan löytyy myös vähän erityyppisempää kamaa. Niin tuota, jos ajatellaan ambient musiikkia, mitä yleensä markkinoida markkinoidaan ambient musiikkina niin mehän voidaan, meidän kummankin tavarahan tavallaan kuitenkin kuuluu siihen ambient kehykseen varmaan monien markkinamisten muiden mielestä. Että ehkä me ollaan vaan siellä niin kuin keinulaudan ääripäissä, että jos se saadaan sopivasti tasapainoon, niin sitten se toimii. Siinä olevat siis riihmasto ja nemesis ja sitten vielä yhteisen keikan tunnelmiin koneistoon. Lavalla on siis eräänlainen Ambient Big Band, joka oli pitkälti aika extemporityyppinen juttu. Esitystä ei oltu mitenkään rakennettu tai harjoiteltu valmiiksi etukäteen, vaan tässä luotettiin yhteiseen tunnelmaan ja siihen, että kun asioiden annetaan edetä omalla painollaan, niin siitä saattaa kehittyä jotakin hyvin mielenkiintoista. Lavalla ovat siis Rihmasto, Nemesis, Virtanen ja Luoma.